Hej, per Perfidigård Kallå på dig Slå dig ner Vadå slå nu? Ska jag slå mina käll? Nej, nej, nej, sätt dig Okej då, vadå dig då? Vad är ditt namn? Mahmouda Bartali Zahmirk efter Hussein Ali För att sådär fel är kallad, lägg bara till bara Som kemav, nej? Som kemav? Lägg bara på Ja, ja, ja, visst Vad vill du bli när du blir stor då? Vad är bli? Och så får vi jobba med det? Du ska ja, jag kompis, va? Du har jobbat. Sköra ringa, Aldrig göra va? Du är rolig kompis, du är rolig. Du är rolig, mycket rolig. men du måste ju jobba för att försörja dig, Eh. Ja? Jag har ju kompis som inte försörjar. Har du? Du har missförsörjt allting, Mahmud, Det är så här, va? I framtiden kommer du behöva ett jobb. En fast budget för att klara dig. Och för att årgångarna ska gå runt. SID! Vad är det, Mahmoud? SID! Jag har kött kebab tänderna! Har du pinnen för tänderna? Nej, nu har det gått för långt. Vakten! Vak Vakten, vad vakt Vadå? Kebab du jag är shoringa, jag vet vart du bor. Oj! Ta den där gärna, svart skallar. Shoringa, kompis du står jättefint. Kan du slå mig på skärten också? Vadå på högra skänken? Är du dum eller? På vänstra. Okej då. Här Mahmud. här. Känns det bra? Här får du en till. Shoringa, det här är bättre kebab. Oj! Jag får en till! Vi har en är till! är till! hur kompis, du är bästa! Jag skiter i min fri och tar dig istället! Åh, bakom det är ingen komplimang! Det var ingen komplimang i din fyrre! Det var en skit! Bakom Ah, det! Bakom det! det! Ja, det räcker kompis, du har för så mycket. Vad ska jag göra? Ska jag, bli? jag har duschat hemma. Okej, okay, ja. En, en sista lite smäll. Uh, okej okay okay uh, uh. eh, inte där, du färre! Vart? Uh, uh, inte på pungen! Uh, jag, uh, förlåt. Jag har en kvinna hemma. Ja, uh, förlåt. Andra skinkerna. Skinkerna i Malacca, vet du var det ligger? Det ligger tillbaka. Ah, uh, okej. Okay. Ah! Uh! Det räcker i Malacca. Ah, det... uh. hej mm.